Du lyssnar på RLM, samhällskritisk kottradio. Välkomna till veckans ordinarie program som är en intressant intervju med en intressant person som anser att blunda för problem är ingen lösning. Det är bättre att ha ungefär rätt än att ha exakt fel. Vi på RLM.nu hälsar Jan Tullberg, docent i ekonomi, välkommen hit. Och mer som vanligt är ju Konrad, välkommen. Ja hejsan hejsan, eh, bara säga lite fort att jag blev för några dagar sedan kallad en, en auktoritet på, på den här invandringsfrågan. Och det slog jag våldsamt ifrån mig för det tycker jag inte att jag är. Men Jan Tullberg här som vi har som gäst idag är ju en riktig auktoritet så det här ska bli superintressant verkligen och jätteroligt. Eh, men du Jan, du har ju skrivit en bok vid namn Låsningen- och den här boken kan man ju nästan med all säkerhet vara ganska säker på att man finner inte den i Erik Ullenhags eller Stefan Löfvens bokhyller. Varför inte det? Nej, det har ju funnits och finns fortfarande en, en väldigt motvilja mot att diskutera invandringen. Och eh, en allmän princip är väl att eh, om man tycker att man har starka argument och hoppas att man kan övertyga andra, då vill man ta en debatt. Mm. Men känner man att eh, man förmodligen kommer att förlora debatten så bestämmer man för att undvika debatten. Problemet är ju då att eh, det finns jag själv och några till som gärna vill ha en diskussion. Men eh, de som vi ska diskutera med som egentligen är ansvariga för den politik som förs vill inte föra en sån här diskussion. Och, då blir det så att säga väldigt ensidigt. De skulle ju behöva ta till sig av det här kan man tycka. Men eh, har du haft några pro problem då med att göra reklam för boken och, och få företag att sälja den? Man kan väl säga att det stora problemet har väl varit att i huvud taget få folk att känna till boken. Och det här är ju inte en, någonting som man kan göra reklam för med, med större annonser och sådana saker. Utan det bygger ju väldigt mycket på att man får recensioner där... Det kommenteras i de stora dagstidningarna och man får en diskussion. Och sen kan den intresserade allmänheten då nappa på det där och se om det är ett ämne som de är intresserade av. Mm. Men, men de där recensionerna eh, lyser med sin frånvaro utan... Ja, det, är inte, det, det är inte direkt Malou i TV4 som sitter och tar upp den. Nej, nej. nej det finns, alltså, alla kanaler är väldigt tysta som hör till så att säga, det offentliga Sverige. Däremot så har jag ju fått eh, mycket uppmärksamhet då på de här alternativa medierna, så att säga accidentpress, mm. fria tider, avpixlar och så vidare. Där recenserar och kommenterar man och eh, det är totalt tyst så att säga på de reguljära medierna. Och det är alltså, alltså ingen som ens har gett sig på något försök att kritisera boken? Har det varit helt tyst i media eller? Ja, det skulle jag vilja säga att, att man undviker och, och föra en diskussion. Men så kan jag väl säga att den akademiska världen har varit, är varit lite mer öppen. Så att, jag har ju skrivit en hel del i det här de sista åren i akademiska tidskrifter. Och där har det varit en öppenhet. Så att jag har skrivit i statsvetenskaplig tidskrift och tidskrift för politisk filosofi och... och Eh, ekonomisk debatt som i nationalekonomiska föreningens tidning alltså där, finns det, där finns det lite större öppenhet men eh, steget från den akademiska världen till den allmänheten har, väldigt, har varit väldigt svårt mm. eh, ett enda undantag egentligen och det, jag hade en artikel i statsvetenskaplig tidskrift som eh, gjordes om till fem stycken Korta artiklar i Smålandsposten och publicerades då för, förra åren. Och det är väl det enda, enda gången kan man säga där de här reguljära media mot allmänheten alltså, tog sin uppgift på allvar. Och att mm. överbrygga vad, vad tycker människor i expertis och vad, vad, vad finns det här och kan vi föra ut det till allmänheten och och väcka en, en diskussion. Eh, men i alla fall, jag tänkte att vi skulle gå över till boken då och jag tänkte ställa ett gäng frågor som är baserade på saker som jag har läst i boken eh, ja. så kan ju du få förklara lite hur du tänker. Då. Och Conrad, precis som du har gjort än så länge så kan vi du ta och hoppa in då med passande följdfrågor. Ja, det jag jag. Mm. Eh, Men om vi börjar då med media eh, så hävdar de ju att de följer normerna sant, relevant och konsekvensneutralt. Men som vi alla vet så finns ju inte ordet neutral i deras ordbok. Eh, och du talar om att nyheter inte ska filtreras och justeras på ett manipulativt sätt. Men anser du att media manipulerar och i så fall på vilket sätt? Det mest utstuderade sättet är väl att media har bestämt sig för att bestämma vad som är uppbyggliga nyheter och vad som inte är uppbyggliga nyheter. Och det, det innebär ju att alla förstår ungefär vad som är goda nyheter och dåliga nyheter. Och vad man då ser som dåliga nyheter, det vill säga sånt som visar på problem med invandringen, de sorteras snabbt och effektivt bort. Så att man får egentligen uppbygga ungefär som en normal diktatur där man... Goda nyheter som talar om att presidenten mår bra och allt går framåt, de publiceras. Och det som är dåligt för systemet nämns inte alls. Och, och det här är en media i Sverige och många andra är ju lite allmänt orienterade mot att ta fram problem och svårigheter. Det ingår ju lite grann i deras journalistiska uppdrag. Men när det gäller invandringspolitiken så, så har man tvärtom. att Här är det alltså översläpningen som är den bärande principen. Och eh, framförallt är det just alltså, konsekvenserna av nyheten som helt styr vad det är man ger utrymme för. Mm, du skriver ju att media påtar sig ett censuruppdrag. Kan du utveckla vad du menar med det? Ja det, det är just det här att det är ju inte, det är inte så att det finns en censurmyndighet som berättar vad som är lagligt och olagligt utan man går helt enkelt på den här branschkotymen att vad det är en nyhet och vad är inte en nyhet och då bestämmer man sig så att säga, för vad man tillåter och hur man ska uttrycka det så att det, det blir så att säga, en, en, en, en kollektiv självcensur. Där alla vet vad det är för så att säga, gemensam norm som, som gäller. Myndigheten behöver inte göra några ingrepp utan det här, det här löser sig självt. Mm. Men du tar ju upp vikten av debatt för demokratin också och citerar Rickard Schwarz. Demokrati är inte att tycka rätt utan rätten att tycka. Så om debatten stryps, vad får det för konsekvenser för demokratin? Ja, oerhört stora. Menar, det, det är ju centrala för att man i huvud taget ska ha så säga, demokratiska val och att de ska spegla någonting så måste man ju ha en, en informerad allmänhet som tar till sig de olika sidornas argument eh, om jag ska välja mellan två alternativ och det ena alternativet har aldrig uttryckts utan censurerats då blir det ju ett skenval och eh, alltså vikten av en fri debatt är ju jättestor eh, utan en sån så har man överhuvudtaget ingen grund för att eh, komma fram till vad som är rätt och fel utan eh, steg ett är naturligtvis att man får höra två olika sidor av utav utav samma sak och får det belyst på olika sätt och här eh, går man så att säga i propagandans tjänst eh, och det är ju ett oerhört svek mot eh, journalismens yrkeskod just det här med som är just Samt relevant och konsekvensneutralt. Eh, och det har man ju övergivit fast det står liksom i de budord som alla svenska journalister har lärt sig. Och sen så vet de att eh, det här kan gälla i vissa frågor men inte i de här uppfostringsfrågorna där vi ska lära svenskarna att eh, gilla invandring. Men om vi fortsätter med media här då så kan vi läsa att Tove Lifendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, hävdar att det förs en normal debatt om invandring och hon säger även säg inte att man inte får tala om problemen, det är det bästa stöd SD kan få, slutcitat. Men vem är det som avgör vad som är en normal debatt? Ja, där har ju hela ditt etablissemanget valt eh, samma linje. Och eh, i det här korta citatet du tog så kan man se den <går> bristen på tanke. Eh, och den är nämligen den här, att om man säger att det inte finns en fri debatt så hjälper man SD. Och då så gör man det till, man tar bort sanningsfrågan. För att jag menar, är det inte en fri debatt så är det inte en fri debatt. Man kan inte villkora det och säga den att, att om sanningen gynnar SD– –då ska jag ljuga. Det är en övergripande moralisk plikt jag har. Så att det är väldigt misstänkt när man, när man inte tar, fråga, tar upp om det förs en, en öppen debatt eller inte. Utan säger bara att klagomål på och, och påstå den om att det inte förs en öppen debatt gynnar SD– då har man liksom kringgått frågan och gjort det till en, till en sympatifråga istället för en sanningsfråga. Men om man går till sanningsfrågan, då gäller ju den här, och det var inte bara hon som, som kör den, utan det, är, det här är ju, kan man säga, den mest populära förespråken av det här i gamla ministern Ullenhag som alltid upprepade det här, att eh, vi pratar in, hela tiden om integration. Ja, just det. Och, Samtidigt betonade han väldigt mycket om att vi ska prata om integration och inte om invandring. Och det här, hans statssekreterare gjorde ju till och med, skrev en lång artikel i, i, i DN där han sa att han nästan skenant eh, nästan genant öppenhjärtligt beskrev det här som en taktik: Att eh, om vi som tror på det här systemet inte säger någonting om varelse invandring eller integration. Då kommer alla få komma till slutsatsen att, att vi mörklägger och ljuger och undviker mm. frågan. Så därför ska vi nu på ett slukt och smart sätt diskutera integrationen. Och där vara lite ödmjuka och säga att den går inte riktigt bra. Och säga att det är där felet ligger. Mm. Och genom att ta den debatten så kan vi undvika att diskutera invandring. Och samtidigt hävda hela tiden, som i det här citatet då, att vi gör ju ingenting annat än att diskutera invandring. Men, men grejen är ju det att de diskuterar aldrig invandring. Ja, men ja, nu, nu när vi pratar om integration här. Eh, jag tror många kanske inte riktigt koll på, på vad det betyder och så. Hur, hur tolkar du ordet integration när man säger att man ska integrera invandrare i samhället? Va, vad menar man då egentligen, tror du? Ja, nej, det, det är ju ett, ett otydligt ord. För mm. att det finns ju två stycken tydliga ord. Eh, och det ena är då assimilering. Och det ena innebär ju att... De som kommer till det nya landet anpassar sig till det landets kultur. Alltså, mm. Det blir ju lite grann en blandning och lite influenser. Men tanken är ändå att det i stort sett... De suks upp och blir en del av den befintliga kulturen. Och den andra varianten av integrationen är att de kommer hit de blir en egen kultur- och eh, det här landet får då så att säga, separata kulturer man använder inte ordet parallellsamhälle för det anses mer negativt men det är samma det är egentligen det man menar och sen innebär egentligen integrationen att eh, människor och då huvudsakligen då svenskar får lära sig att leva i ett mångkulturellt samhälle istället för i ett homogent samhälle. Mm. Så det ligger på oss då på något sätt att acceptera mycket av det som mycket är oacceptabelt, men det är som ofta i debatten så definieras inte ord ordentligt utan man pratar väldigt löst och svävande om detta. Det är problem med integrationen, kan ju alla enas om jättemycket såklart. Men, men det är väldigt sällan man hör någon säga vad, vad de faktiskt menar. Och problemet är ju då att folk blandar ihop det här att integration för folk är assimilation. Och det är det som är problemet. Mm. Ja, alltså man har ju faktiskt ställt dem där någon enstaka gång emot varandra. Och då, det fanns ju en undersökning som institutet stä har ställt den här frågan. Och då har ju svenska folket svarat då att 80% tänkte sig att det var integration som assimilering som var det som skulle göras. Och 20% var förhormonkultur. Men i den dagliga debatten så är det så att även de som pratar om integration, alltså de svajar ju väldigt mycket så att... Många gånger så är det ju som att det, finns, det blir inte någon skillnad mellan, mellan svenska och invandrare. När det passar, då, då, blir det, då blir det ungefär som att det är en kultur i mm. hela Sverige. Och sen ibland när, när man vill så, så säger man att vi det, det ska inte ha liksom en homogen kultur utan heterogenitet. den har ett värde och så vidare. Så att det är väldigt mycket svajande i, i den här frågan. Mm. Ja, och just kring kultur, nu tycker jag särskilt på sista när man har mycket resonemang om att, eh, ja men SD har bara bytt ut rasfrågan till kultur nu är det kultur istället som man hackar på och att det finns liksom ingen svensk kultur och kulturer finns knappt överhuvudtaget och sådär för, som jag vet inte om ni är medvetet eller omedvetet då för att brännmärka sådana här argument, där man då kanske vill hävda att vissa kulturer är mer, inte lika lämpliga i Sverige helt enkelt eller det blir svårare att assimilera det men det stör mig väldigt mycket för att Snart kan vi väl inte, inte prata om kultur heller längre då. För att då får man en rasist exempel på sig. Ja, termen då, kulturrasism har ju etablerats. Mm. Och, så att all, allting är inte misstänksamt. Och det här är ju väldigt konstigt då. För att eh, den gamla vänsten var ju väldigt kulturorienterad. Mm. Alltså, då är motsättningen den att liberala människor trodde ju då på självständiga individer som formar sin väljer själva. Mm. Medan vänstern var ju otroligt kulturorienterad. Att det var ju kulturen som präglade människor och du vet, det kulturella arvet gjorde ju att... Ja, varför Super Jeppe? Jo, han är super för att han har växt upp i ett alkoholisthem och så vidare. Mm. Alla föddes Men... som blanka papper på något sätt och formas av omvärlden. Ja, visst. Och nu kommer vi då i ett läge där det finns ingenting som säger att den somaliska invandraren har en dålig studiemiljö bara för att hans föräldrar är analfabeter. Det har inte med saken att göra utan det är då bara fördomar om hemkultur med alternativ syn. men ja, <laughs> ja, ja, precis, precis. Men apropå rasism eller kulturrasism de tar det ju hur långt som helst. Men, och när, när de börjar prata om rasism, att det är rasism när man pratar om islam Mm. Jag menar Kan du utveckla dina tankar om det för, för som vi alla vet så är ju inte en religion en ras så vad tänker du om det? Ja, nej, du är helt rätt det är naturligtvis absolut inte absurt det att tänja ord långt över sin räckvidd. Men, men sen är det också väldigt eftergivligt att göra sådär för att de förespråkarna för islam är ju inte dummare än att de upptäcker Eh, svagheter och, och rädsla i västerlandet för, för just rasism. Så att det har ju varit en, en, en linje som man har drivit i FN att eh, tänja på rasismgreppet för att försvåra eh, för, för kritik av islam. Mm. Mm. Och, så att det där är ju ganska systematiskt och, och ett, ett sätt att, att bredda begreppen. Att man, ja, man går till redan etablerade starka tabun och sen så försöker man skydda sig genom att komma in under den och det är precis det vi ser med, med fascism här nu, som det är ganska aktuellt här i dagarna. Jag kan bara tolka det, och det är lite samma med både rasism och fascism. Man tar ett ord som har väldigt negativ klang och sen klistrar man det på folk och sen försöker man efteråt säga nej, alltså det är inte den sortens rasism eller fascism utan det här är då nyfascism eller kulturrasism och sådär. Men, men andemeningen är ju såklart att, att få tyst på sina kritiker genom att säga kallade de rasister eller fascister. Vi befinner oss inte i en, en debatt där... Man testar liksom intellektuella förklaringar och argumenterar i sak. Vi befinner oss i ett propagandakrig va? där den etablissemanget har ett otroligt övertag. så att Man kan i stort sett lansera vilken, vilken term som helst och sen så kör man den. och Alla får lite, bli lite rädda och, och, och, och, och uta goda skäl att alltså, det här är starka termer. Och det är obehagligt att förknippas med dem så mm. att varje gång man klistrar en sån här negativ etikett så, så det är det klart att, eh, mm. att man blir besvärlig och, eh, do, och de som är hårdhuvda och inte bryr sig så vet i alla fall att sympatisörerna blir, blir lite smårädda och tycker mm. att det är obehagligt. Va? Mm. Så att det här är absolut effektivt då. Det är ju ett jättesprång mellan vad svenska folket tycker i invandringsfrågan när man kan få det till sakfrågor. Och när man nu får det här som paket med alla etiketter då är det klart att folk tycker att det är oerhört obehagligt och har samma åsikter som, som eh, rasister och fascister och neofascister och nazister. Alltså det blir ju det, det jobbigt. Mm. Detta är i stort sett en argumentationslinje som man får då i, i, den här, i det här propagandakriget. Och det, och det kan man ju förstå, alltså, för det är ju väldigt effektivt. Absolut. Och eh, det, det enda som man då möjligtvis kan hoppa på det är att de, det har blivit förväntningarna har ju varit så stora att man tänkte att det här ska räcka för att ja, just det. stoppa Sverigedemokraternas framar. Och nu är man lite desillusionerad mm. eh, och, och kanske tycker att man måste kanske ta en diskussion. Men om diskussionen går dåligt så är det ju, är det ju faktiskt mycket sannolikt att man återgår till, till hetspropaganda ja. igen. Va? Så att det här kan nog svänga både två och tre gånger innan vi får en, en mer seriös debatt. Mm. Ingen har ju missat att medias politiska preferenser allt för ofta inte stämmer överens med folkets åsikter. Och så tar ju du upp att inte mindre än 64 procent av det svenska folket instämde i påståendet svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring. Och och enligt Medieakademins förtroendebarometer 2012 hyser endast 24% förtroende för journalisterna. Om du skulle kunna spekulera lite kring hur du tror att det kommer sig att journalister får så lågt förtroende. Ja, där tror jag att väljarna och läsarna har väldigt gott på fötterna. Att Det är klart att sådana här saker observeras och om du tar lokala tidningar och där saker och ting presenteras och där folk vet och känner ögonvittnen och så vidare. Så är det klart att folk upptäcker då att det är presenteras på ett fel sätt. Så att, och det är väl det här som är, så att säga, folk är ett uttryck för den folkliga insikten om att man blir manipulerad. Och man ogillar det här väldigt starkt. Alltså det är väldigt kraftiga reaktioner på det här. Sen vet folk inte alltid riktigt vad är rätt och fel i själva frågan. Eh, invandringsfrågan, alltså hur ska man utforma och hur är det med flyktingar där är man mycket mer det är mycket mer problem och frågor, mm. men att pressen ljuger och manipulerar, det är man övertygad om och också väldigt, väldigt negativt till. och det är ju det som naturligtvis journalisterna eh, blir störda på, att de blir betraktade som, som inte som så att säga sanningens här ålder, utan som eh, ett, ett skumt patrask som, som uh, säljer sig och sviker sina ideal som vi var inne på tidigare och skriver det som de förväntas skriva utan, utan känsla för, för personlig integritet och för sanningskrav och så vidare. Så att, att de är lite halvprostituerade när det gäller sanningsfrågan det, det stör deras självkänsla otroligt mycket. Mm. Och det är ju väldigt bra. Så att det är i så fall en, ett argument för att de ska skärpa sig att, att för några journalister med ambitioner så måste det vara stötande att, att ingå liksom i den här, det här kollektivet som missköter sitt jobb så gravt. Om vi tar och hoppar från journalisterna då till Miljöpartiet som för övrigt idag verkar se invandringen som viktigare än miljön. Birger Schlaug, tidigare språkrör för Miljöpartiet, gjorde en bekännelse år 1997. Citat. Under många år fanns en outtalad överenskommelse mellan politiker, journalister och tyckare att inte säga sanningen om det framväxande mångkulturella samhället. Vi, jo då, jag tillhörde lögnerna, förnekade problemen fast vi alla såg dem. Mm. Slutsitat då. Och då tänkte jag fråga dig, hur kan något som de uppenbarligen själva då ser har brister ändå vara så viktigt för dem att skydda? Ja, alltså, jag tror att mycket av det här är just att det är ett före detta språkrör som pratar. Nej, så. Eh, så att eh, man, det, alltså, det går liksom inte riktigt eh, att avvika för mycket. Utan är det en, är det en offentlig sanning och eh, illusion så... Ett sånt där utlåtande sätter ju alla andra på poktkanten. En sak är om man själv erkänner ett brott och, och, och går fram, då... då och ta på sig skuld så att säga då, då har man ändå visat courage mm. eh, men de här andra då som, som eh, då blir indragna i den här bekännelsen de kommer ju vara väldigt irriterade på den här personen som var så åt på det här sättet så, att. så att det är jättesvårt utan det första man kommer överens om tror jag det är just att eh, alltså den personen som inte håller etablissemangslinjen kommer ju att eh, råka illa ut så är det ju. Men jag tänkte fråga också det här att trots att media och politiker ofta framställer mer eller mindre alla invandrare som flyktingar så tar ju du här i boken upp det här faktumet att det är ju ändå bara under 6% av de som kommer hit som faktiskt är flyktingar. Men varför gör media och politiker så här då? Det är en fråga om införsäljning av invandringen och det är helt klart att Ja, det mest eh, sentimentala och, och sättet att formulera det är ju att säga att det är en flykting. Man mm. försöker ju brodera åt det där hålet hela tiden. Och ofta är det ju flyktingar som flyr för sina liv med gärna, med gevärskulorna, vinande ovanför huset och så mm. Och i själva verket, alltså, är det väldigt få som är det. I den mån man överhuvudtaget i, i flykting så är det att man kanske har suttit i. Något uppsamlingsläger i grannlandet ett par månader innan man kommer för att söka sig i Sverige. Så att, alltså, den här, det finns, det finns ju ingenting akut över det. Och många gånger finns det inte heller eh, något flyktingaktigt. Alltså, de flesta som är Albaner som kom till Sverige på förra stora flykting, flyktingvågen– mm. Det var ju egentligen personer som inte, inte var, som var ekonomiska flyktingar för att de hade jobbat i andra delar av Jugoslavien. Och sen när kriget kom i Bosnien så, så blev det ju svårt med jobbmarknaden och då flyttade man hit utom som är egentligen ekonomiska flyktingar. Men. Ja, det kommer ja. Det fortfarande flyktingar från det området. Inte jättemånga, men... men alltså, ja, jo, alltså, fortfarande. Det, Nej, jo, så, det finns ju ett eh, gigantiskt behov av att, så att säga, uppgradera sig från eh, visst ett land till ett annat land. Alltså, det är ju över miljard människor som signalerar att de gärna skulle tänka sig att bo någon annanstans än i det land de bor. Så att, eh, mm många går ju in men ska man komma in så måste man hitta den här flyktingrubriceringen mm. och, sen, och sen har ju Sverige också en sorts mellankategori som jag inte räknar in i flykting och det, och det är därför att då håller jag mig till så att säga FNs eh, klassificeringen men sen har ju Sverige haft en massa andra saker att man flyktingliknande skäl och humanitära skäl och ja, sånt där. Särskilt ömmande, det har de strukit nu kanske. Men... Särskilt ömmande skäl hade man väl också ett tag. Jag vet ja, det är jo, de, har bytt, de har bytt namn i jämna mm. mellanrum och, och väldigt ofta är det här skäl som att man har någon som man, suttit i, i, i asylprocessen så länge att personen mm. har fått någon sorts svensk anknytning i banan har börjat gå i svensk skola. Ja, och, sånt där. och då så, så, så upptäcker man att personen är just det som inte flykting men för att stanna humanitära skäl och då är den här vida flyktingkategorin då är, då är det ju mer vad en de här 60-10% procenten som är så att säga flyktingar enligt flyktingkonventionen eller också kvotflyktingar som Sverige är tagit in men det är, med, det är en väldigt liten grupp Mm. Men det tänkte jag på, för man är ju ganska ofta inne och tittar på migrationsverkets hemsida och försöker hitta statistik från källan så att säga, men, men jag kan uppleva att, att det är otroligt svårt att, att komma till botten med vad som döljer sig bakom de här siffrorna, nästan som man börjar misstänka att de har gjort det. Alltså att de har gjort det svårt med vilja för att dölja jag vet inte om du förstår vad jag menar men, men kan man tänka sig att, att, att det har gått så långt att Migrationsverket medvetet blandar korten så att säga i siffrorna för att det ska, för att det ska vara svårt att ta fram faktiska siffror Ja så lite grann så tycker jag att de, de använder den här principen att, att man döljer genom att ge för mycket information alltså, mm. de här verksamhetsrapporterna innehåller ju Väldigt mycket, va? Men på kors och tvärs. Och eh, många gånger ser är det ju liksom ointressant att se vad exakt vilken åldersgrupp och är det med män eller kvinnor. Och hur ska man dela upp det här? Och, och däremot är det väldigt svårt liksom att få fram eh, vissa avgörande siffror. Mm. Bara det här att det är jättemycket det är stora skillnader mellan antalet uppehållstillstånd. Och folkökningen och, och där är det också att de helt, helt enkelt har ett dåligt grepp av vad vart tar alla människor vägen. Mm. Ibland gör man ju lite direkt, vad ska man säga, vilseledande saker som att när man eh, redovisar då uppehållstillstånd så säger man, kommer man in ibland och säger att eh, den största gruppen är, är inflyttade svenskar. Just det. Men det är ju helt fel för att alltså inflyttade svenskar ska inte ha de behöver inte uppehållstillstånd utan då blandar man ihop det med en annan lista då, och, och det, det är ju ja, sådana här utanförallt för konspiratoriskt kan man säga att många gånger låter det där som lite avsiktliga Jo, Jo, ja, men alltså det är väldigt många saker här som, som sammanlagt blir att det är väldigt svårt att få en tydlig bild av, av vad som hände med invandringen och jag menar det är svårt att tänka sig att det skulle vara en slump också att Migrationsverket är så sinnessjukt inkompetenta att de inte kan producera bra statistik när de, precis som du säger, kan göra det i vissa fall. Kan du gå ner verkligen på detaljnivå? Så jag tror ju personligen att det här är ett sätt att ja, man försöker mörka, helt enkelt. Ja, alltså, deras informationssyftar till framförallt så att man, alltså, man försöker ge ett intryck av att man har läget under kontroll och det gör man genom att ge väldigt massor siffror som så att säga, inte väcker frågor men ger ett, ett väldigt kompetent intryck. Mm. Och, det, och då arbetar man ju väldigt mycket just med det här att våra processer är jättebra och rättstryggheten. Och en massa sådana här sidofrågor eh, som ändå då ska visa att de har läget under kontroll. Men eh, om vi ska gå vidare då och prata om arbetskraftsinvandring... Ingen välfärd utan invandring hävdar författare från tankesmedjan Global Utmaning. De skriver, vi i vår del av världen behöver en ökad invandring, inte minskad. Det är därmed integrationen som ska effektiviseras, inte invandringen som ska stoppas. Efter det då i boken så lägger du till befolkningsexplosionen och massarbetslöshet till trots. Då tänkte jag fråga, hur kan man motivera arbetskraftsinvandring trots massarbetslöshet? Ja, ibland så lanserar man en idé som är svårsmält men, men ändå någon sorts argument. Och det är väldigt orealistiskt men man påstår ändå så här att ja, frågan är inte vilka invandrare vi kan vill ha utan frågan är vilka invandrare vi kan få. Alltså man vänder på den här globala situationen som jag nämnde nyss att det kanske är en miljard människor som vill byta upp sig till rika länder. Istället så försöker man skapa någon sådan situation av att eh, hela världen har lidit av brist på människor vilket ju, eh, är en märkligt åsikt. Eh, men om det blir så att det plötsligt blir en arbetskraftsbrist, inte bara i Sverige utan globalt. Då, då gäller det så att, säga, att bygga upp en, en reservarmé med, med, med en arbetskraft. Så att eh, vi har en del extra invandrare som i och för sig nu är vi arbetslösa, men som är bra att ha i framtiden. Mm. Och den här argumentationslinjen har man faktiskt framfört väldigt många gånger. Och det här är, det här är framförallt, jag säger inte ett vänsterargument, utan... Det är mycket ja, svensk näringsliv då, och, och deras företrädare. Då, SAF har ju drivit det här hela tiden att man behöver arbetskraft och eh, det att fylla på. Men naturligtvis, människor som sitter på bänken så att säga, och inte arbetar kostar ju enorma pengar. Så att det, det är väldigt, det är väldigt tokigt resonemang. Ja, nu när du nämner pengar så tänkte jag gå in lite mer på djupet gällande kostnader. Du tar ju upp professor Jan Ekbergs kalkyl som menar att invandringen 2006 kostade skattebetalarna 40 till 59 miljarder kronor, alltså då 1,5 till 2 av BNP. Men i din kalkyl, den hamnar ju på 85 miljarder, alltså 3 av BNP. Och du tar upp invandrarnas låga sysselsättningsgrad och ytterligare invandring och justerar siffran upp till 125 miljarder eh, och du säger att man kan behöva omvandla de här 125 miljarderna till individnivå för att ge mer, en mer tydlig bild. Då. Kan du berätta vad som händer om du omvandlar det då till individnivå eh, vad skulle, och vad skulle det då innebära? Ja det här är liksom lite, lite olika sätt att, att, att räkna och fördela själva tankegången. Men alltså, om vi säger så här, de två siffrorna är alltså Ekbergs och min de två första, de gällde alltså 2006. Och de här 125 miljarderna, eh, de är, är ju då för 2013. Ja, så var det. Så att, men det är i princip en procent av BNP som skiljer våra uppskattningar åt. Och, och då är den anledningen där i att jag, jag menar att eh, invandrarna då konsumerar mer av de resurser som betalas av allmänna i Sverige- mm. Så att eh, om man tittar på sjukvård, man tittar på rättsresor på, med på, på, på kriminalitet, eh, skolsatsningar och så vidare. Och eh, på många av de här områdena så, så in, är det ju så att invandrarna kostar inte bara vad en svensk kostar utan de kostar liksom väsentligt mer. Och då gäller det så att, säga, att baka in den där typen av hänsynstaganden i siffrorna. Och då kan man säga att Ekberg har ju varit väldigt, gjort väldigt lite av det. Och nästan gått åt andra hållet. Så att i en an, äldre utredning, då räknar han upp invandrarna och sa att en invandrare då kostar nog rättsväsendet 50 mer mm. än vad en svensk gör. Och jag har ju då nu kört att man räknar med ett dubbel, alltså att en invandrare kostar två gånger mer. Än en ensnittlig svensk. Men det är ju rimligt om med tanke på att invandrare då när det gäller tung kriminalitet kostar så att säga. är fyra gånger vanligare med tung kriminalitet än invandrare bland svensken. Och det, det är den typen av merkostnader som man måste följa upp och ta med kalkylen och då blir det ju så att invandraren kostar betydligt mer. Men eh, om vi går då till siffran eh, som politikerna väljer att presentera som kostnad för invandringen då eh, på regeringens hemsida så skriver du att det här kommenteras då indirekt med påståendet att invandringen inte kostar tiotals miljarder. Eh, vad säger de om det påståendet då? Ja, alltså det, är, det är ju väldigt konstigt. Alltså, för som du nämnde här så är, är Jäkberg upp i, i storleksordningen 50 miljarder. Mm. Och, och sen kommer man här och gör en, lägger en helt annan siffra. Och det är ju liksom inte en siffra utan det är liksom en dementi att den kostar inte tiotals miljarder. Och man har ingen ny utredning och man har ingenting på fötterna i den här frågan. Och det finns något utlåtande av Mona Sahlin, där hon säger att det, det kanske är på minus, det kanske är på plus. Men det är väldigt oansvarigt sätt att hantera frågan. Och man kan ju inte bara avvika från det, det hela. Men det är ju lite grann vad man gör. Att vi, alltså Argumentet är väl egentligen att vi pratar människor och vi pratar inte pengar. Alltså det är en sån här liten sätt att försöka komma undan debatten. Men eh, vi går vidare då, så kommer vi, eller vi kommer tillbaka sagt, till floskelmaskinen som många skulle kalla honom. Eh, när Erik Ullenhag talar om att 700 000 invandrare går till jobbet så missar han att göra en koppling, säger du. Vilken koppling är det? Ja, det är många invandrare som går till jobbet. Men eh, det är ju väldigt många invandrare som inte går till jobbet. Och det är det som är den intressanta... Balansen och om du tar en syftre så är det att alla invandrare som går till jobbet har en lön och betalar skatt. Alltså det finns ju medräknat på intäktssidan och sen kommer ju då själva kostnaden av de här invandrarna. Och vad de egentligen gör är att de delvis finansierar sig själva men inte tillräckligt. Så att i kontentan är ju ändå så att säga att det, den svenska befolkningen subventionerar invandrarna, Medan den maskinsargumentet är ju just att skapa det här motsatta intrycket. Att uh, vi har en fantastisk massa invandrare som, som uh, figurerar runt och om um inte de fanns så skulle Sverige stanna. Uh, och det är ju en ganska, det är en väldigt märklig syn. Utan invandrarna finns ju naturligtvis både som producenter och som konsumenter. Men i högre grad som konsumenter. Medan står svenskarna i högre grad finns som producenter. Mm. Så eh, tyngdvikten är åt andra hållet. Ja, men när, när det nu var senast såg Ullenhager debatt. Det kommer jag faktiskt inte ens ihåg. Men jag minns i alla fall att han, han sa att eh, 700 000 invandrare går till jobbet varje vecka. Har jag för mig att han sa. Och det är ja. lite konstigt val av ord. Men har du någon teori om varför det är? Jag har ju en... Det, det, det är ju frågan om då vad man har för statistiskt underlag. Och, mm. och då finns ju då en sån här SCB-undersökning som ju görs är årvis. Och då väljer man ut för att man, det finns ju... Man kan inte liksom följa varje arbetstagare och säga att du, har, du arbetar till, till 82% och sådär. Utan då går man in och tar en dag... Eh, en viss vecka och då är det ju liksom aktiviteten inte ens en hel vecka utan det är att man har jobbat någonting den där metveckan. det räcker med en timme va och behöver det ens vara jobb det räcker... som jag förstår det finns väl massa olika andra åtgärder som räknas in i detta eh, ja det gör det ju också och eh, utan det, det var snarast att det var någonting som har jobbkaraktär eh, så det, det är en väldigt väldigt låg tröskel alltså, som, mm. som, som man har mm, mm. Och, och som sagt det är inte varje vecka utan men däremot kan man ju säga då att det är ju tänkt att den här veckan ska vara så att säga, en representativ så att den på något sätt står för vad som händer mm. resten av året. Vi får ju ofta höra som du vet att det finns ju mycket plats i Sverige och det, det stämmer ju men eh, så många bostäder finns det ju inte direkt eh, så nu har vi alltså kommit till problemen på bostadsmarknaden eh, i boken står det från 2000 till 2012 ökade befolkningen i Stockholmstad med 131 000 Göteborg med 69 000 och Malmö med 48 000 det är en kvarts miljon människor det borde vara naturligt att ställa frågan kan det ha en effekt på bostadsmarknaden eh, vad skulle du säga att, vad får det för konsekvenser av det här då och, och framförallt, då, vad ser du för, kan du se för lösningar på det här? Det, det här får ju får ju väldigt stora konsekvenser. Att, eh, det här leder ju till att också då ökade kostnader naturligtvis. att eh, när en stad inte räcker till utan byggs ut så medför det en rad kostnader, olägenheter och problem. Och det där drabbar ju de som bor i städerna. Och, vi får ju också en utslagning som innebär att familjer som växer upp i Stockholm har ju väldigt svårt att eh, hitta plats för sina barn när de flyger i bordet utan här är ju då en väldigt svår konkurrenssituation och en konkurrenssituation mellan invandrare och svenskar. Och det här leder ju då till uppfrizzade priser på, bo, på, på bostadsrätter och, och olägenheter. Och, och just det här att när svenskar flyttar från vissa områden som blir utanförskapsområden så ska de ju komma in på de här andra områdena. Vilket också då skapar trängsel och konkurrenssituation. Och till bilden hör ju också att, alltså, den, tittar man på statistik där så ser man ju att eh, invandringen till Stockholm är ju inte... En svensk företeelse längre att det, det, det är folk utifrån mm. eh, Sverige, från glesbygden som kommer till Stockholm. Utan alltså det stora är folk som kommer utifrån och, eh, och sen ett födelsöverskott då, som kommer av att eh, unga invandrare flyttar till Stockholm och sen bildar de familj. Och det skapar en, en befolkningsökning genom ett födelsöverskott. Mm. Men eh, du pratade lite invandring där tidigare. Eh, Sen här i boken då så säger du ju något som, som skulle få Gustaf Fridolin att inte bara sätta kaffe till fel strup utan hela kaffekoppen. Du säger att det är ett faktum att invandrare är överrepresenterade vad gäller brottslighet. Vad baserar du det på? Ja, det finns ju bra statistik från, från Brottsförebyggande rådet. Och eh, de har ju haft ett antal undersökningar och den sista jag har ett, en hel del år på nacken och... Man fruktar väl att en ny undersökning skulle göra en, i ännu sämre siffror. Mm. Mm. Men då har man bland annat gjort det här med att man, man har vägt in och sett skillnader mellan invandrare och, och svenskar när det gäller brottsbenägenhet. Och det är ju väldigt enkelt och klart. Och det, det har flera intressanta synpunkter som man kommer fram att. Bland annat just det här att det här är verkligen en kulturfråga. För att um, en person från Mellanöstern ser ju snarast mer svensk ut än en östasiat. Så att om det skulle vara så att de ser misstänkta ut och polisen hugger någon som har ett osvenskt utseende. och så där, Då skulle man hugga de här östasiaterna i, som vore då oskyldiga men, men polisen råkar hitta dem i alla fall. Eller, är de brottslingar så blir de lättare ertappade. Men ser ju inte, utan de har, visar ju ett beteende som är lika skötsamt som svenska, Medan då vissa andra grupper visar väldigt kraftiga beteenden. Mycket kriminalitet. Och sen visar det en sak till, och det är att de har ju faktiskt i den här undersökningen eh, tagit och försökt eh, balansera med sådana här variabler och sen se som utbildningsnivå och, och, och sen se att eh, är det här som känner att folk är... Att det är fattigdom och låg utbildning som är förklaringen men, och det har en visst genomslag men även om man tar bort och rensar för det så får man ju ett, ett, ett genomslag för kulturen som är den större delen mm. och, och då visar det just det här över att eh, Afrika och Mellanöstern eh, är tungt kriminellt belastat så att säga. De, de människorna från de länderna. Men Jan, jag tänkte ta sista frågan här då som gäller så kallade utanförskapsområden. 1990 var det nio områden som hade en hög arbetslöshet, låga skolresultat och lågt valdeltagande. Enligt samma kriterier hade utanförskapsområdena 2002 ökat till 130 stycken och 2004 hade antalet ökat till 157 stycken. Vad skulle du säga måste göras för att förhindra den här negativa utvecklingen? Här visar ju att det finns väldigt stor arbetskraftsreserv som blir så att säga, mer och mer utslagen ju längre tiden går. Utan vad man ska göra är att inte fylla på de här områdena med ännu fler nya invandrare. Utan det är till och med så att det finns en utflyttning från de här områdena med framgångsrika invandrare som får jobb och, och så att säga, tar sig fram i samhället de försvinner men genom den här stora invandringen så fyller man på så att de ökar de har ökat ännu mer så att nu är det 550 000 människor i de här områdena men hemligheten är just det här att fyll inte på med nya invandrare och låt de här så att säga, steg för steg sugas upp i arbetslivet och då löser man det här problemet istället för att öka problemet genom att fylla på min oreglerade arbete arbetsinvandring av flyktingar arbetskraft och ja all typ av invandring Ja, det är ju visdomsord för många politiker att ta till sig. Men nu skulle jag vilja säga så här avslutningsvis att eh, låsningen, boken Låsningen, det är ju en allatiders julklapp tycker jag. Ja, jag tänker faktiskt själv köpa ett par extra exemplar och ge bort julklapp. Eh, så Jan, var kan lyssnarna få tag på din bok? Ja, det är de här nätbokhandlarna som är väldigt eh, lätt tillgängliga. Så att säga. Eh, utan eh, Alibris och Bokus eh, har ju den här boken. Och eh, det är ju ett eh, etablerat distributionssystem. Så att eh, där är ju lätt att klicka in sig. Mm. Eh, sen har jag en egen hemsida också eh, som heter då... Eh, lasningen.se Går man in där så kan man ju då länkas till de här bokhandlarna mm. och läsa lite mer också om boken om man vill, vill titta lite grann på vad den innehåller innan man bestämmer sig för att köpa Jag tar med länken till Bokus och till din hemsida i beskrivningen Men vi vill tacka dig Jan Tullberg för att du ställde upp i den här intervjun som troligtvis blev en tidig julklapp till ja. lyssnarna Tack så mycket Tack och allra sist så vill jag påminna lyssnare om att vi tar jullov från den 21 december till den 10 januari. Vi tackar och bockar för idag. Du har lyssnat på ett program från rln.nu. Det är ni lyssnare som bestämmer hur populärt det ska bli. Dela på sociala medier eller gör reklam på era hemsidor. Tillsammans ger vi Sverige ett alternativ till dagens radio.